Yang sekaligus dua unsur yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain Kebahagiaan dunia sampai di akhirat Namun, dunia akhir perjalanan dua ini bincang rupanya Ilmu yang banyak cenderung meresap dari sini lantas terjadi kebincangan kejolak negatif di kalangan kehidupan umat manusia di antara perkembangan ilmu ini justru membawa dampak negatif terhadap kehidupan umat manusia seperti kalau kita lihat adanya perkembangan kimia di bidang makanan banyak makanan-makanan Kan memang dan membawa pembalasan kepada angkara-angkara memberikan proses Sementara manusia berdalih bahawa senjata adalah untuk menjaga stabilitas keamanan, namun dengan keseluruhi tinggi bersama. Ini mengancam keselamatan dan kesejahteraan umat hidup. Hal yang sedemikianlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. apa yang akan terjadi di kota Surabaya terkenal dengan arek Surabaya sampai kepada perjuangan ini pun tidak meninggalkan peraturan. Lalu kita lihat nabi kita Muhammad Sallam. Di mana Muhammad, musuh sudah kumpul di hadapan kita semuanya Sebanyak 2.000 lebih Dan tentaramu cuma 313 Kemana kau? Mundur Gagal Tujuanmu Gagal tugasmu Maju Tidak imbang Apa kata-kata Muhammad? Astur Allah bersamaan dengan tentara kaum muslimin menghadapi orang rakyat jadilah peristiwa yang dijanjikan oleh Allah kambin fi'atin qolilah mulakan fi'atan qadhir bi'ilmillah sebagaimana janji Allah pada Nabi Musa alaihissalam terhadap umatnya tempur kebala fitur cuma hanya mendapatkan Allah. hal yang sekemikian terlihat saudara-saudara di masa kemerdekaan bangsa indonesia disebutkan rasa syukur ini di pembukaan undang-undang dasar 45 hari ini yang ketiga berkat rahmat allah yang maha besar memang seakan-akan sebagai pusat darah pejuang bangsa indonesia yang selalu mengatakan allah al-salam dan makrifat dua kalimat yang tidak bisa terpisah darah mengalir ke tanah namun sementara terbentuk Pada hidup di lebih bagus mati berkalau-kalau. Namun, landasan Nyakobul Watan Minantiman berangkat ke komando Allahu Akbar Merdeka, mati pun rela demi negara. Hal yang semikian dengar oleh Allah. Karena itu, Allah ciptakan suasana yang menunjang di dalam mewujudkan kemerdekaan ini. Di saat Belanda berkuasa di Indonesia selama 350 tahun, Ikut 350 tahun Indonesia mau bangkit tak mampu karena tidak seimbangnya persenjataan antara senjata api dengan senjata nuklir. Apapunlah namun keorbanan-keorbanan yang selalu disannya berucap pemoh dan berdikar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Apa yang kau berikan di I thought <laughs> habis-habis. Amerika kembali dilihat cepat mulai cokol jadi head kecil-kecilan. Akhirnya Amerika turun kekuatan Jepang dikembur oleh Amerika. Itu di Hiroshima dan Nekasabi seketara Afrik Sujata se se dihabis oleh Amerika. Dari sini lantas kekuatan Jepang lumpuh di mana tadi Belanda sudah bertemu lutut di bawah kekuatan Jepang di saat itu Jepang pun lumpuh karena senjatanya dikempuh oleh Amirin. Belanda takut dengan Jepang. Jepang sempena anda dan diputuskan perlawanan karena senjatanya lumpuh. Dua insan pencacah yang ada di tanah Indonesia sama-sama takut bangsa Indonesia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Merdeka. Halyak nikmat dan pemberian Allah Taala dengan pengorbanan para suhada dan para pejuang kita darah yang mengalir di sana dengan lisan menyebut Allah Akbar Merdeka dilanjutkan pada tanggal 10 November kepadilah bulan ai adik coba you elak tanah saudara di kaca kembali zanda sing singkan lengan Tirai yang sedang berkibar di atas hel, dinaiki oleh alat seropoi naik empat belas batu, patang berikutnya terus sampai sedikit pengorbanan nyawa, menurunkan bendera merah putih biru, disobek birunya. Indonesia yang dikuatlah melak kemerbanan dirinya mengalir cara melepas nyawa kembali kepada impunya Belanda tahu kemerbapan kemerbapan kemerbapan kemerbapan siapa montahkan pelurunya menghabiskan nyawa yang ada saat Bagaimana sangat amat kurang sekali mereka pernah lomba dalam menunjang ilmu pengetahuan. Karena itu akan terus mengingatkan satu hadisnya yang mengatakan saya diakui munat lubunen ini. Sidiqarohi, tuhmuh, tuhmuh, makhaban jiwasia, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, adakah apa bukan kelokok manusia? Kali-kali ada sekarang bukan cuma sebahagian, hampir seluruhnya. Jauh tuh nafidah, tergilas-gilasan jaringan ilmu. Kalau begitu Islam kata-kata itu. Para ulama dikatakan pada kamera itu, bakumlah. Tariq Aw. Maka habab ini juga. Di dalam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ilmu si dari itu. Karena itu ada beberapa komentar tentang betapa pentingnya ilmu dan pasukan tentang penutup ilmu. Yang kedua, betapa hayanya ilmu yang tak ada penutup. Yang pertama, man ka'ala ma'ala minal ilmi, yaknam bihi awsat, yakmal bihi, dan akhulam min, dan da'al-raq, Man ka'ala ma'ala panewong, alam ha'ala ma'ala minal di antara, yang tak ada ilmu, yakmal bihi. Kemudian dikerjaan, Aulam yang manfaatau tidak dikerjakan, manfaatau saja. Karena polomin ayat, al-pahak hati, ada sedikit jantung daripada 3,000 lukaan. Setelah begitu tinggi ilmu. Karena itu orang yang beriman sempat ada yang ada ilmu, sulit untuk naik di bengkang pokok. Bunga jatuh. Lihat Apa-apa kehidupan itu adalah kursus politikuna struktur bagaimana ia saudaranya itu pun akan mati seperti kursus apa kata ayah anakku masih tetap sebuah zaman marang matsku Ibu dan ayah tahu dan konflik. Kita terhadap tiap perkara, namun terhadap perkara ini dijalankan apa? Ibu dan kerja, ayah tahu dan ah. Kita terhadap perkara, namun lupa. Ibu dan kerja tahu dan ah, di dalam ayat satu tiga puluh tiga, tiga puluh so. Ya Tuhan, maka orang yang berziarah ke Perorok wahai kaum sebabnya di tempat itu bermainan dan berada di kota Jeddah Perorok dunia akhirat itu penuh agar tempat yang lapang buat berlapanan. Namun saya memang berziarah Kaburun aku melakukannya supaya bukan yang buruk nak berjalan seluruh. Syukurnya yang benar, karena itu akan ayat Allah terputus dari Di dalam hadis dikatakan dia harus berdoa, lalu setiap malam ada kesusahan. ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ para proposal ini dah macam nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak